L'esport tianenca ha tingut una de freda i una de calenta aquest cap de setmana. Mentre el bascet tianca continua la cua de la classificació, després de no haver guanyat cap partit, el centre cultural i esportiu Tiana ha aconseguit apuntar-se una altra victòria contra l'empenta 4 a 3. Comencem pel futbol, i és que el primer equip del centre cultural i esportiu Tiana ha guanyat contra l'equip de de mar. Tot i així, la valoració d'aquest partit no ha estat positiva, i és que el rival dels tianencs era un dels equips que ha pujat de categoria aquesta temporada, i per tant es preveia un partit fàcilment assequible. Però no ha estat així blaugranes han patit durant tot el maig. Així ho ha afirmat el president de l'entitat, Anissa Torriera. La defensa ha fallat molt, perquè ja et dic, els dos primers gols han vingut d'una de, de errada del central i d'un penal que ha fet el central, i això ens, ens ha suposat el 0-2 i llavors doncs, hem que d'anar remuntant. Però bueno, nosaltres hem jugat molt malament, eh? ells també, però nosaltres també. Aquí com la setmana passada vam fer un partit molt correcte i molt bé, eh, avui fatal, fatal. Una rada de la defensa ha fet que el primer gol en contra del Tiana arribés pocs minuts després d'haver començat el partit. El primer equip del centre cultural i esportiu Tiana ha hagut d'esperar al final de l'enfrontament per remuntar el marcador. El primer equip del club bàsquet, Tiana, no ha aconseguit trencar el malafís física que els persegueix des de principis de temporada. Aquest cap de setmana han jugat contra el centre parroquial Roser i tot i que a falta d'un minut per acabar el partit el marcador estava igualat 60 a 60, l'enfrontament ha acabat 60 a 65. Ho ha valorat l'entrenador de l'equip, David Borrell. L'actitud millora, la intensitat defensiva millora, perquè bueno, aquest dia potser doncs teniu un jugador que normalment anota que ens van faltar els punts d'aquest jugador. Teníem un dels pivots importants nostres que només em poden jugar mitja margola amb l'esquena. Però bueno, bé, jo crec que a poquet a poquet que hem de sortir d'allà. L'entrenador ha explicat que ara el que els cal és continuar treballant en la defensa i intentar evitar cometre rades que acaben de cantar el marcador cap al costat del rival. I és que han de lluitar, sí, com sigui, per sortir de l'última posició de la classificació. I un últim apunt esportiu. El motorista Tianen Ricky Cardús no ha aconseguit puntuar el Gran Premi d'Austràlia disputat aquest diumenge, ja que ha quedat classificat a la 17a posició. Cardús ha afirmat que Phillip Island és un dels circuits més difícils i desafiants del món i no ha tingut el contacte suficient amb la pista per poder prendre les traçades ideals i els punts de frenada més precisos. Tot i així, de cara a properes cites, el Tianen confia en poder resoldre tots els problemes de posar de punt de la seva Moriwaki i estar llest per lluitar en la classificació.